Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6 Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o de la Dumnezeu care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată. Dar să o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Tot ce este făcut fără credință nu este primit de Dumnezeu. Rugăciune fără credință, propovăduire fără credință, dragoste și milă fără credință și orice jertfă adusă fără credință nu sunt primite de Dumnezeu, pentru că numai credința de valoare mișcărilor omului în fața lui Dumnezeu. Credința, spune vestitorul Evangheliei Billy Graham, este ceea ce place mai mult lui Dumnezeu. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută căci fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, scrie la evrei 11 cu Deci, cel mai bun lucru pe care trebuie să-l facem spre a fi plăcuți lui Dumnezeu este doar să credem în El și să-L iubim prin credință. Cel cu îndoiala în suflet nu are parte nici de lumea aceasta, nici de cealaltă și nici de fericire, zice Emil Cioran preluând gândul dintr-o carte indiană. Mântuirea se datorește Harului lui Dumnezeu, dar ajungem la ea prin credință. Credința este conducta prin care vine la noi Harului Dumnezeu. Versetul de mai Sus vorbește despre înțelepciune și nevoia ei în viața copilului lui Dumnezeu. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, sceară de la Dumnezeu și îi va fi dată, dar sociară cu credință. Înțelepciunea ca dara lui Dumnezeu este legată de rugăciunea noastră cu credință în fața lui Dumnezeu. Credința cinstește pe Dumnezeu încrezându-se în el și Dumnezeu cinstește întotdeauna credința răspunzând la rugăciune. s -o ceară cu credință. Numai înțelepciunea care vine de la Dumnezeu în urma credinței este înțelepciunea cea adevărată, înțelepciunea care folosește lucrării lui Dumnezeu pe pământ. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur, credinciosul are nevoie de o cugetare înțeleaptă și de o judecare înaltă și puternică pentru a primi cele mai presus de nădejde și pentru a mărturisi adevărul mântuirii în fața altora. Trândă via se împotrivește virtuții. Înțelepciunea se primește prin munca stăruitoare, prin credința creștinului. Leneșii și necredincioșii nu primesc nimic din partea lui Dumnezeu fără să se îndoiască deloc. Continuă versetul. Latinii ziceau, începutul înțelepciunii este îndoiala, însă acest lucru este valabil numai în lume și mai este valabil atunci când este vorba de cercetarea lucrurilor, ca să nu primim drept adevăr vreo șoapte a diavolului. O vorbă înțeleaptă spune, în îndoielile tale țineți gura 24 de ore și lucrurile vor fi lămurite. Îndoielii de orice fel nu îi se poate pune capăt decât prin muncă, prin munca rugăciunii cu credință și prin cercetarea stăruitoare a Sfintelor Scripturii. Adevărata viață creștină este alcătuită din hotărâri puternice, neșovăitoare. Nehotărârea nu se potrivește deloc pentru un copil al lui Dumnezeu care trebuie să știe unde merge și ce trebuie să facă. Pe vremuri izbucnise un război. Un general, deși om viteaz, părea că șovăiește. Într-o zi pe când se plimba prin parcul castelului, nedumerit și neliniștit, a zărit în ochii soției lacrimi, șterse pe furiși. De ce plângi?" o întrebă el. Mă gândesc la durerea alor noștri când vor afla că tu ai părăsit lupta. Dar îți dai seama ce urmări pot avea loc cu amestecul meu în luptă? Ruina casei noastre, fuga, sărăcia pentru tine și copiii, gândește-te la toate acestea. Îți dau răgaz trei săptămâni." Soția s-a gândit puțin apoi, palidă, dar hotărâtă a răspuns cu bărbăție. Cele trei săptămâni au trecut. Pleacă! A doua zi, generalul s-a urcat pe cal și a plecat, urmat de frații săi și de toată casa. A urmat Victoria. Întăriți de Duhul Sfânt, să nu șovăim să facem ce trebuie făcut, chiar dacă această hotărâre ne-ar costa viața. Să citim încă o dată versetul dar sociară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un plasture, un pansament, poate să facă o lucrare minunată, dacă însă el este mereu luat și mereu pus la loc, nu-și face lucrarea. Credința apropie pe Hristos de suflet, necredința îl îndepărtează. O făgăduință este un leac bun pentru toate. Ce se întâmplă însă dacă noi credem și nu credem, ba ne încredem, ba ne-ndoim? Cum ne poate mângâia atunci cea mai sigură făgăduință? Oamenii se îndreaptă spre Dumnezeu în felul lor și înainte de a căpăta ceea ce doresc, se depărtează de El. Ce se poate aștepta de la o astfel de purtare? Nestatornicia în lucrurile duhovnicești este un mare rău, este o batjocură față de Dumnezeu și o jefuire de sine. Doamne, jertfa fiului tău este plasturile binecuvântat care a tămăduit rana sufletului meu. Tu mi l-ai pus și eu vreau să-l țin mereu pe inimă orice s-ar întâmpla și oricât de batjocorit aș fi pentru aceasta. Această nădejde o am prin harul tău și nimeni nu mi-o va lua. Cum tremur n mâine să ceata, în arc de viteaz vânător, Cum toamna-și adună Cocoa ceata Figata gata, gata, fii gata de zbor. Cum toamna-și adună Ceata, figata, figata de zbor. Versetul 7. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Dumnezeu nu dă nimic necredinței îndoielii, mândriei și firii pământești. De asemenea nu dă nimic celui care nu s-a predat în întregimea Lui, știind bine că trebuie să facă lucrul acesta. Însă el dă totul cu mână largă oricărui copil al său care vine cu credință și pocăință înaintea lui, chiar dacă din pricina unor slăbiciuni mai face câte o abatere de la calea ei. Dumnezeu dă celui care a intrat de bunăvoie prin nașterea din nou în lupta credinței, chiar dacă mai are câte o înfrângere. Cine se luptă să-și supună trupul, făcându-l un templu sfânt pentru Dumnezeu, va fi ajutat necurmat de Dumnezeu. Cine însă nu se luptă să-și înfrângă pornirile firii pământești, ci se prinde cu plăcere de vreo funie a ei, este doborât. Calul care fuge cu căpăstrul pe cap este mai ușor de prins. În aceași stare ne va duce și pe noi păcatul pe care îl păstrăm din vechea noastră robie. Nimic nu e mai greu de îngropat decât coada obișnuinței, dar dacă nu îngropăm obișnuința cu coadă cu tot, vipera va ieși din mormânt. O lepădare hotărâtă și întreagă este singura eliberare de un obicei urât. Bețivul nu este sigur că a scăpat de beție câtă vreme își mai bea paharul lui obișnuit. Omul care își îngăduie un păcat își va îngădui negreșit și alt păcat, tot așa ca atunci când, dacă intră un câine în casă, intră și alții după el. Peștele nu este scăpat de primejdie câtă vreme se află cu cârligul undiței în gură, iar sfara îl ține de undiță. Oricât de subțire ar fi acel cârlig și acea sfoară, ele vor însemna moarte pentru pește. Și oricât de ușoară ar fi legătura care leagă pe om de cel rău, aceea este ruină sigură pentru el. Odeam mă avea harul să luptăm împotriva oricărui păcat. Nu trebuie să lăsăm ca inima noastră să urmeze niciun idol, altfel ea va cădea în robia acestui idol și la urmă în robia oricărui alt păcat. Viaștea, în slavă preșătă, cu de brav luptător, cu rîm salvator, Ușrecheamă armata, figata, figata de figata, figata. De zbor, salvator figata fi Versetul 8 Căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale În altă traducere spune cu două minți sau cu două suflete în loc de om nehotărât și nestatornic cu adevărat, cel nehotărât are două suflete sau două minți, pentru că într-o clipă schimbă tot ceea ce a spus cu puțin timp înainte. Nehotărârea și nestatornicia sunt dușmanii adevărului și ai vieții. Omul nehotărât nu este bun de nicio treabă, nu te poți bizui pe el. Minciuna este mediul în care se mișcă și nu simte nicio mustrare de cuget de pe urma ei. El este o păpușă a diavolului pe care o poartă încoace și încolo împlinindu-i planurile. Iată de ce psalmistul spunea, urăsc pe oamenii nehotărâți, psalmul 119 cu 113, și urăsc orice cale a minciunii, psalmul 119 cu 128. Omul nehotărât și nestatornic nu poate locui în casa lui Dumnezeu, casa adevărului neclătinat, el nu se simte bine aici. Fiind nestatornic, schimbă necontenit locul. Numai Domnul Isus dă adevărata statornicie omului dacă vine la el cu credință și cu lepădare de sine. Suntem în bătaia tuturor vânturilor și valurilor care ne poartă de colo până colo dacă nu ne alipim sute la de Domnul Iisus stânca neclintită a viacurilor. El este același ieri, azi și în veci. Amin. Un prunc ni în e frata. Ce-a fost până salvator. Și acum, de a salvator, Și-acum înainte de-a fi judecata, fi gata, fi gata de zbor, fii gata, fi gata de zbor, Și-acum înainte de-a fi Figata, figata Versetul 9. Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui. Toate coborările și înălțările făcute de păcat între oameni vor fi nivelate de harul mântuirii lui Dumnezeu pentru ca să se poată trăi dulcea unitate și părtășie, așa cum dorește Dumnezeu din partea celor mântuiți. Cine primește prin credință și pocăință pe Domnul Isus ca mântuitor, este născut din nou, adică ridicat la starea de copil al lui Dumnezeu. Cea mai înaltă stare la care poate ajunge un rob al păcatului este starea de copil al lui Dumnezeu de moștenitor împreună cu Domnul Isus Hristos. Cu starea aceasta trebuie să se laude neîncetat, dar nu ca și cum el, prin meritul sau puterea lui, ar fi ajuns aici, ci să arate pe Domnul Isus, care, prin marea lui jertfă, i-a câștigat acest drept. Deci, ridicarea păcătosului din cea mai neagră stare la cea mai înaltă culme a luminii trebuie să fie pentru el o pricină de laudă, dar nu pentru sine, ci pentru Mântuitorul său. Eu mă laud cu ceea ce mi-a făcut Domnul. Și prin această laudă caut să atrag și pe alți păcătoși la el ca să fie și ei ridicați pe culmile luminii și fericirii veșnice. Mă laud cu numele lui pentru că el este bunul cel mai de preț. Mă laud cu înălțarea mea pentru ca să arăt cât de mare este cel ce m-a înălțat. Prin puterea mea eu nu m fi putut înălța niciodată. Mântuitorul meu însă, în îndurarea lui, s-a coborât în fundul prăpastiei unde zăceam și m-a ridicat. A lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Cum tremură în mână săgea ta, în arc de viteaz vânător, Cum strigă te piept de voios, maranata, fi, fi gata, de zbor. Fii gata, figata de zbogo. Cum strigă-l de voios! Manaha! Figata ta, figata zbor. Versetul 10. Bogatul din potrivă să se laude cu smerenia lui căci va trece ca floarea ierbii. Bogăția poate fi o patimă chinuitoare sau o pricină de binecuvântare, după cum este omul care o are, predat sau nepredat Domnului. Cel care s-a predat 100% Domnului a predat și bogăția lui. Ea este a Domnului și cu lucrurile Domnului te poți lăuda. Numai Domnul Isus Hristos poate cobori pe om de pe piscul mândriei în Valea Smereniei, pentru că numai El poate nimici lucrările diavolului. Mândria sau slava deșartă și drumul care duce la ea sunt lucrări ale diavolului pe care Domnul Isus le nimicește în sufletul care vine la el și îi se predă cu adevărat. Bogăția pentru oamenii neîntorși la Dumnezeu este un pisc al diavolului care înalță pe cei care își pun încrederea în ea ca apoi să i trântească în prăpăstiile morții. În Psalmul 103, versetele 15 și 16 citim Omul Zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca floarea de pe câmp. Când trece un vânt peste ea, nu mai este și locul care îl cuprindea, nu mai cunoaște. Există un cactus care poartă numele de Regina Nopții. Are o floare minunată care înflorește foarte repede. Se deschide după apusul soarelui și atinge către miezul nopții frumoasa ei desfășurare. O corolă minunată, albă, cu un parfum încântător. Dar abia înflorește că și începe să se ofilească, iar la ora trei noaptea este trecută deja. Nu o atinge nicio rază de soare. Nu se aseamănă fericirea și slava pământească a omului firesc cu această floare? Ce luptă mare se dă până când omul și atinge scopul și cât de repede dispare ceea ce are în mâini, bogăție, faimă, putere... Averile pământești nu îl vor satisface niciodată, în toate lipsește raza de soare a adevăratei fericiri care poate fi găsită numai în credința în Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, o fericire care ține veșnic. După ce omul trece de punctul culminant al vieții, vin zile care nu-i plac. Prin slăbirea tuturor mădularelor și a simțurilor și prin tulburările ce vin odată cu bătrânețea, îi se aduce aminte omului că viața de pe pământ se apropie de sfârșit. Ferice de acela care a găsit un sprijin în Domnul și Mântuitorul Său, Iisus Hristos. Cei înălțați de lucruri pământești sau de oameni au soarta lucrurilor pământești și a oamenilor necredincioși și lumești. Câtă pace și fericire gustă bogatul care a fost izbăvit prin Harul lui Dumnezeu de pepiscul diavolului, averea pe care și-o adunase și a dus în văile mănoase ale smereniei. Numai în aceste văi se strânge apa vieții veșnice, aici sunt adevăratele bogății duhovnicești. Iată de ce trebuie să se laude credinciosul care a fost bogat, dar a fost izbăvit de povara lui. Chiar dacă o parte din bogăție i-a rămas, el nu o mai socotește ca a lui, ci ca a Domnului. Numai cei săraci în duhul lor pot trăi fericirea pe care o dă smerenia, numai ei se pot lăuda cu această podoaba cerului pe care Harul lui Dumnezeu le-a dăruit-o. Versetul 11. Răsare soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarba, floarea ei cade jos și frumusețea înfățișării ei piere, așa se va veșteji bogatul în umbletele lui. În fața morții, puterea și bogăția omului nu-l ajută ca să scape. Acest împărat al spaimelor, moartea, îl răpește fără milă, ducându-l în întunericul împărăției lui. Bogăția, slava deșartă și toate lucrurile lumii sunt ca iarba, trecătoare. Nefericit este omul care și-a pus încrederea în lucrurile trecătoare. Ele îi răpesc toată frumusețea vieții de acum și a celei viitoare. Lumea de acum, cu bogățiile ei, este ca un vapor care se scufundă. Cum ar fi socotit omul care, în loc de barcă de salvare, își adună lângă el lucruri de pe vaporul gata să fie înghițite de valuri? Cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul, ne spune limpede despre soarta lumii și a lucrurilor ei. 1 Ioan 2, 15 și 17 Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Vrem să fim mereu proaspeți și frumoși în umbletele și lucrările noastre? să nu umblăm după lucrurile de jos, să nu ne îmbogățim în lucrurile trecătoare, ci în cele de sus, care sunt veșnice. Domnul Isus Hristos, care este viața noastră, vrea să ne vadă mereu proaspeți, de aceea ne îndeamnă, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Numai așa putem să ne păstrăm prospețimea duhovnicească.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 Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui, bogatul din potrivă să se laude cu smerenia lui, căci va trece ca floarea ierbii. Răsare soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarba, floarea ei ca de jos și frumusețea înfățișării ei piere, așa se va veșteji bogatul în umbletele lui. Are slava Domnului, cântăm cântarea Cum tremură mâna săgeata Cum tremură mâna să săgeata În arc de viteaz vânător Cum toamna-și adună cu Figata, figata de Figata, figata de smur, cum tu am Figata, figata de zbor. și-aștia slave în kununa cu salvator, armata, fii gata, fii gata de brave luptător curin salvatorușteci a mă figata figata de figata figata Curil salvatorul își reia mănara, figata, figata de zbor. Un prunc ni s-a dat, e frata ce a fost până a salvator. Și acum, înainte, de-a fi judecata, figata gata, figata figata de zbor, Fii gata, fii gata de zbor. acum, înainte, de-a fi judecata, fi figata de zbor. Cum tremură-n mâna În arc de viteaz vânător, Cum strigă piept de voios Maranata, Figata, figata desbo, figata, figata desbo, constrigat în piept de voios manana, figata, figata desbo.